פרק כ"ד לדוד מזמורו לאדוני הארץ ומלואך, תבל ויושב איבה, כי הוא על ימים יסדח ועל נהרות יכוננך. מי יעלה והר אדוני ומי יקום במקום קדשו, נקיך פיים ובר ליבב, אשר לא נשא לשווא נפשי ולא נשבע למרמה, יישא ברכה מאת אדוני